Əl-Bələd Suresi 20 Ayədir Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Andiçinən bu şəhərə, sənin yaşadığın şəhərə, ataya və onun övladına ki, biz insanı üzdəşəcəyi müxtəlif məşəqqətlər içində yarattıq. Məyər insan heç kəsin ona gücü çatmayacağını zənn edir və mən xeyli mal dövlət sərf etmişəm deyir, məyər o heç kəsin onu görmədiyini cüman edir Məyər biz ona iki göz, bir dil və qoşa dodaq vermədikmi? Biz ona iki yol, küfür və iman yollarını göstərmədikmi? Lakin o, əqəbəni, maniyyəni keçə bilmədi. Sən nə bilirsən ki, əqəbə nədir? O, bir kölə azad etməkdir. Yaxud, aclıq günü, qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə və ya torpağa sərilmiş bir miskinə yemək verməkdir. Sonra da iman gətirən və bir-birinə səbir tövsiyə edən, Mərhəmət tövsiyə edən kimsələrdən olmaqdır. Onlar sağ tərəf sahibləridir. Ayələrimizi inkar edənlər isə sol tərəf sahibləridir. Onları hər tərəfi qapalı cəhənnəm gözləyir.